Kapitola 8. V těch dnech, když velmi veliký zástup byl a neměli, co by jedli, Ježíš učedlníky své řekl jim, Lítost mám nad zástupy, nebo již tři dny trvají se mnou a nemají co vyjedli. A rozpustím-li je lačné do domu jejich, zhynou na cestě, nebo někteří z nich zdaleka přišli. Odpověděli mu učedlníci jeho, i odkud bude moci, kdo tyto nakrmiti chleby zde na poušti? I otázal se jich, kolik máte chlebů? A oni řekli sedm. I kázal zástupu posadit se na zemi. A za těch sedm chlebů díky činiv lámal a dával učedníkům svým, aby předkládali. I kladli přes zástup. A měli rybiček máličko, již požehnat kázal i ty předně klásti. Jedli a nasycení jsou, a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo čtyř tisíců. I propustil je. A potom hned vstoupil na lodi s učedlníky svými, přeplavil se do krajin Dalmanuckých. I vyšli farizeové a počali se s ním hádati, hledající od něho znamení z nebe pokoušejícího. A on vzdech duchem svým dí. Co to pokolení toto znamení hledá? Amen pravím vám. Nebude dáno znamení pokolení tomuto. A opustivě vstoupil zase na lodí a plavil se dále. I zapomenuli sebou vzíti chlebů a neměli než jeden chleb sebou na lodi. Tedy přikazoval jim řka: Vy jste a pilně se sešetste kvasu farizejského a kvasu Herodesova. I přemýšlovali řkouce jeden k druhému. Chleba nemáme. A znaje to Ježíš řekl jim. Co přemýšlíte o tom, že chleba nemáte? Ještě neznáte ani nerozumíte? Ještě máte oslepené své srdce, oči majíce nevidíte a uši majíce neslyšíte a nepomníte, že jsem pět chlebů lámal mezi pět tisíců, kolik jste plných košů drobtů se zbrali? Řekli jemu dvanácte. A když také sedm chlebů mezi čtyři tisíce, kolik jste plných košů drobtů vzali? Řekli Řekl jim, kteráž nerozumíte. I přišel do Betsaidy a přivedli k němu slepého prosíceho, aby se ho dotekl. I ujav toho slepého za ruku vyvedl jej ven z městečka a plivnul na oči jeho a vložil na něj ruce, otázal se ho, viděl-li by co. A on pohledě vzhůru řekl, znamenám-li vidi, nebo vidím, že chodí jako stromové. Potom opět vložil ruce na oči jeho a kázal mu hleděti vzhůru. Je uzdraven je, takže ji zdaleka jasně viděl všecky. I odeslal jej do domu jeho řka. Aniž do toho městečka choď, aniž komu z městečka prav. Tedy vyšel Ježíš a učedlníci jeho do městeček Cezareje Filipovi. A na cestě tázal se učedlníků svých řkajím. Tím nepraví ti lidé, kteříž odpověděli Janem Křtitelem a jiným Eliášem, jiný pak jedním z proroků. Tedy on řekl jim tím nebýti pravíte, odpovědě v Petr řekl jemu, Ty jsi Kristus. I přikázal jim s pohrůžkou, aby o něm žádnému nepravili. I počal učit je, že syn člověka musí mnoho trpěti a potupen býti od starších a předních kněží a zákonníků a zabít býti a ve třech dnech mrtvých státí. A zjevně to slovo mluvil, proto štitiv jej Petr počal mu domlouvati. Když to v se a pohleděv na učedlníky své, přimluvil Petrový řká, za mnou, satane, nebo nechápeš, co je z božího, ale co lidského? A zvolav zástup z svými, řekl jim, chceli, kdo za mnou přijítí, zapři sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne. Nebo chtěli bych do duši svou zachovat, ti ztratit tak kdo by ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, ten ti zachová. Nebo co prospěje člověku by všeckém svět získal a své duši škodu učinil, a neby jakou dá člověk odměnu za duši svou, nebo kdož by se koli za mne styděl a za má slova v tomto pokolení cizoložném a vříšném, i syn člověka děti se bude za něj, když přijde v slávě otce svého s andělí svatými.